úgy sem fogok már itt dolgozni. a valósággal megkönnyebbült, amikor Emília Eikemó augusztus elején nem tért vissza Visznezbe, a reneszőben élő családjánál tett látogatásból.